Hanni und Nanni auf der Flucht. Ja. Ach, Mensch, Mädels! Ich nicht mal wieder herrlich nach den Ferien in Lindenhof ein. <lacht> du sagst es. Ja, ich habe den heutigen Tag förmlich herbeigesehnt. <lacht> und mich dabei ständig gefragt, was uns wohl dieses Mal im Internat für Aufregung und erwarten wird. <lacht> Jenny, wenn es nach mir ginge, dann könnte es mal ein wenig ruhiger zugehen. Verseid, Hanni, das Auto. <lacht> Honey, ist alles okay? Bist du verletzt? Nein, nein. Es ist alles okay. Wenn Hilda mich nicht gewarnt hätte, dann... Hey, du hast verflipschnell reagiert, Hanni. Das Auto hätte ich fast über den Haufen gefahren. Ja. Oh, Himmelchen! Oh, ist dir was passiert, Mädchen? Ich fall vom Glauben ab. Das ist doch Elke Lehmanski, die Aushilfsverwaltung. Komm, sag doch was! Bist du okay? Ja, ja, ich bin unversehrt. Aber es hätte beinahe böse geendet. Ja, ein Glück. Ich hab die, ich hab die Kurve etwas unterschätzt. Oh ah. Gott, wenn dir was passiert wäre, dann... Naja, wir sind ja beide noch mal mit dem Schrecken davongekommen. Und nur das zählt. Mama! Sollten wir nicht vorsichtshalbergen? Hey, Senje! Hallo. Hallo! Das ist ja eine Überraschung! Senje, ich habe dir gesagt, du sollst im Wagen bleiben. Geh sofort zurück! Ja, Mama, mach ich. Frau Lemanski, ist etwa wieder eine unserer Lehrerinnen erkrankt? Oder weshalb beehren Sie unsere Schule? Habt Verständnis dafür, dass ich euch darüber keine Auskunft erteilen darf. Ihr werdet alles noch früh genug erfahren. Jetzt sagt mir bitte, Bitte, bist du sicher, dass dir nichts passiert ist? Wie, wie, wie war doch gleich dein Name? Honey Sullivan. Äh, ja, ja, richtig, ja. Ach, mein Gedächtnis ist manchmal wie ein Sieb. Und das ist deine Schwester <lacht> b, b bunny ja? <lacht> äh, so ähnlich. <lacht> Gestatten. Nanny Sullivan. Ach, reizend, ja, ja. Ganz, ganz reizend. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, Mädchen, eure Direktorin erwartet mich. Keine Ursache. Oh oh, Elke Lemanski und Tochter Sinje kehren nach Lindenhof zurück Probleme sind wie Kirschen, sie kommen immer zu zweit Du sagst es Jenny, besonders Frau Lemanski und Tochter Wann und wo auch immer wir bisher mit diesem Duo zusammengestoßen sind, ging es höchst turbulent zu Ich bin gespannt, was uns dieses Mal für eine Show geboten wird <lacht> Naja, mir tut dabei immer wieder nur Sinje leid, seht euch das mal an Ihre Mutter nimmt sie wie ein kleines Kind an die Hand. Das muss sie doch unsagbar peinlich sein. Sie ist halt um ihre Tochter besorgt, Hilda. Also ich wäre stolz darauf, eine Schauspielerin als Mutter zu haben. Ex-Schauspielerin wäre treffender. Mhm. Denn diesen Beruf hat sie ja schon vor Jahren an den Nagel gehängt, Ellie. Jetzt ist sie nur noch eine normalsterbliche Lehrerin. Ach, du bist ja nur neidisch, dass Jetzt sie... Jetzt hört schon auf, rumzuzicken laden wir unsere Koffer aus dem Bus und dann gibt's Mittagessen. Ja, komm, nein. Gib mal meinen Rufstuhl. Weshalb waren Elke Lemanski und ihre Tochter Sinje nach Lindenhof zurückgekehrt? Die Frage beschäftigte die Lindenhof-Mädchen an diesem Tag am meisten. Doch so sehr sie sich auch bemühten, es war nicht das Geringste darüber in Erfahrung zu bringen. Erst am nächsten Morgen, zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde, lichtete sich der Nebel. Pünktlich um acht betrat, statt der Klassenlehrerin Frau Adams, Elke Lemanski das Klassenzimmer. Ihr folgten ihre Tochter Sinje und ein Mädchen, das die Schülerinnen zuvor noch nie gesehen hatten. Guten Morgen, Mädchen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte setzt euch. Tja, so sieht man sich wieder. Und ich gebe zu, dass ich mich glücklich schätze, euch mitzuteilen, dass ich vorerst eure Klassenlehrerin sein werde. Ah, ist, so. ist Frau Adams krank? Ist hier ich was passiert? bitte um Ruhe! Als Erstes kann ich euch beruhigen. Frau Adams erfreut sich bester Gesundheit. Allerdings geht es ihrer Mutter nicht besonders gut. Sie erlitt vor einigen Tagen einen Schwächeanfall und musste ins Krankenhaus eingewiesen werden. Und da bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht feststeht, wie ernst die Lage tatsächlich ist, hat sich Frau Adams entschieden, zu ihrer Mutter zu reisen und vorerst in ihrer Nähe zu bleiben. Ja, das kann man wohl sagen. Ich soll euch Grüße ausrichten und euch mitteilen, dass sie so schnell wie möglich wieder nach Lindenhof zurückkehren wird. Sobald das Schlimmste überstanden ist. So. Und nun möchte ich euch zwei neue Schülerinnen vorstellen, obwohl... Meine Tochter Sinje kennt ihr ja bereits, ja. daher ist Esther interessanter für euch. Esther Herzig ist heute Morgen in aller Herrgottsfrühe in Lindenhof eingetroffen und hat sie... Ich sich heiße nicht Esther, sondern Ester. Darauf lege ich größten Wert. Hier bitte? Also schön. Esther. Ein recht ungewöhnlicher Name. Ich werde mir wohl hinter die Ohren schreiben müssen, da mein Namensgedächtnis manchmal etwas hinterherhinkt. Äh, Frau Lemanski? Ja, ähm, Nanni? Hanni, äh, wäre mhm. es nicht sinnvoll, wenn wir, wie bei Ihrem ersten Besuch, unsere Namen wieder auf kleine Klappkarten schreiben, damit Sie es sehen? Ja, genau, das wollte ich ja gerade vorschlagen. Ah. Und die Kärtchen habe ich euch schon mitgebracht. Mhm. Sinje, mach dich nützlich und verteile sie bitte an deine Klassenkameradin. Mach ich, Mama. Na, so. komm schon, Sinje, hopp, Danke. hopp. Mhm. Wir rein. haben schon genug Unterrichtszeit verloren. Okay. Nichts schreibt sich so flüssig wie der eigene Name. <lacht> Esther, ich schlage vor, dass du dich vorerst hier vorne neben meine Tochter hinsetzt. Du kannst später ja immer noch tauschen. Einverstanden. Aber ich heiße Esther. <lacht> Was gibt's denn da zu lachen, Jenny? Oh, Verzeihung, Frau Diamanski. Aber ich heiße nicht Jenny, sondern Genie. <lacht> <lacht> Genie? Da musst du dir aber eine andere Frisur zulegen, denn mit deinem so. Topfschnitt siehst du ziemlich unterbelichtet aus. Ich tippe mal auf ein IQ von unter 30. Das da war gut! So, so, jetzt haben wir alle gelacht. Doch jetzt ist Schluss mit dem Affentheater. Zinja, wie lange brauchst du denn noch? Haben jetzt alle eine Karte. Mir fehlt hm. noch eine. Hier, hier, Hilda. Ja, danke. Und jetzt schlagt bitte eure Bücher auf, Seite 84. Okay. okay. Unsere Esther okay. scheint nicht auf den Mund gefallen zu sein, Nanni. Hm. Jedenfalls hat sie hm. unserer Wortgewandten Jenny ordentlich Paroli geboten. ne? Das war schon ziemlich heftig. Hm. Also, ihre Äußerung war nach meinem Geschmack schon... Ja, Jede weitere Minute, die wir von jetzt an verlieren, werde ich euch von der Pause abziehen. Ja, wir befassen uns jetzt mit deutscher Romantik. Genauer gesagt mit Heinrich Heine. Und ich rate euch, äußerst aufmerksam zu sein, denn nächste Woche schreiben wir zu diesem Thema eine Arbeit. Oh. Okay. Wie ist gut? Die hat gut reden. Hast du etwas zu sagen, Fis? Nein, nein, nein. Alles okay. Also dann, jetzt wird gearbeitet. Elli war von der neuen Mitschülerin Esther – äh, ich meinte natürlich Esther, völlig angetan. Wie oft hatte sie unter Jennys spitzen Bemerkungen leiden müssen. Und nun war endlich ein Mädchen erschienen, die den bissigen Kommentaren der Spottdrossel etwas entgegenzusetzen wusste. Und so gesellte sich Elli am Nachmittag im Gemeinschaftsraum zu der neuen Schülerin und verwickelte sie in ein Gespräch. Jenny, hast es ja mal richtig gegeben, Esther. Das war auch schon lange überfällig. Freut mich, Ellie. Gern geschehen. Dein Spruch hat gesessen. Damit hast du sie mundtot gemacht. Und das hat's bisher noch nicht gegeben. Ich lasse mir grundsätzlich nichts gefallen. Und schließlich hat sie ja auch angefangen. Richtig. Ich bin auf deiner Seite, Esther. Obwohl Eine Sache musst du mir noch erklären. Nur zu? Es ist mir ein bisschen peinlich. Denn obwohl ich bei deiner Bemerkung im Unterricht laut mitgelacht habe und ich mich mit Frisuren recht gut auskenne, weiß ich eigentlich gar nicht so genau, was ist überhaupt ein Topfschnitt? <lacht> du lieber Himmel, ist das dein Ernst? Ja. Wie der Name schon sagt, braucht man zu dieser Frisur nur einen einfachen Kochtopf, mhm. den man über den Kopf stülpt und dann schneidet man den Rand entlang die überstehenden Haare ab. Oh. Das sieht zwar nicht gerade besonders apart aus, hat aber den Vorteil für finanziell nicht gerade üppig bedachte Person, dass man auf den kostspieligen Gang zum Friseur verzichten kann. <lacht> reicht dir diese Erklärung, Ellie? Voll und ganz. Jetzt bin ich im Bilde. Mir reicht jetzt. Hey, Jenny! – Wo willst du denn hin? – Das geht dich gar nichts an! – Oh weh. Da ist wohl jemand beleidigt. – Hey, komm mit, Nanni. Okay. – Hey Jenny, so warte doch! – Jenny! Was ist, Zwillinge? Das blöde Gerede von dieser Esther nimmst du doch nicht für voll, oder? Wie meinst du das? Naja, das sollte wohl witzig sein. Ich aber habe ich finde, keine Ahnung, wovon du sprichst. Dann, dann bist du also nicht beleidigt? Oh, Mach ich etwa den Eindruck? Ich verziehe mich nur in mein Zimmer. Ich habe das heute Morgen im Deutschunterricht mit dem Heinrich-Heine-Thema noch nicht so ganz begriffen. Und ich werde meine Nase noch ein wenig ins Buch stecken. Aber, aber wir... Wir sehen uns später, Zwillinge. Hm. Lass ihn, Als Hanni und Nanni vor dem Zu-Bett-Gehen das Badezimmer betraten, um sich die Zähne zu putzen, stand dort Jenny vor dem Spiegel und versuchte, mit Hilfe von Haarspangen, eine neue Frisur zu kreieren. Oh, Hanni und Nanni. Was wollt ihr denn jetzt? Eine merkwürdige Frage. Mhm. Zähne putzen, wenn's recht ist. Ja, klar. Logisch. Aber was treibst du denn hier? Ach... Euch kann man ja doch nichts vormachen. Diese Sprüche von Esther haben mich echt getroffen. Ach, so ein Quatsch! Ach, ja, aber wenn ich mich im Spiegel betrachte, hat sie ja vielleicht doch recht. Ich meine, was meine Frisur betrifft... Ach, komm schon, Jenny, so kennen wir dich ja gar nicht. Wo ist dein berühmtes Selbstbewusstsein, um das dich so viele beneiden? Ja. An deiner Frisur gibt es nicht das Geringste auszusetzen. Tut mir leid. Aber da sind wir ausnahmsweise mal nicht der gleichen Meinung. Aber das ist doch Unsinn. Kein Aber, Hanni. Und wenn ich es mir genau überlege, muss ich dieser Esther sogar dankbar sein. Bitte? Ja, sie hat mir die Augen geöffnet. Zwar mit der Holzhammer-Methode, aber ja. sie hat recht. Ich werde, sobald mir meine Eltern mein Taschengeld geschickt haben, zum Friseur gehen... Und mir einen neuen Look verpassen lassen. Ja, wenn du dich damit besser fühlst, bitte. Aber ich finde ja trotzdem... Ich habe mich äh bereits entschieden. Und nichts bringt mich davon ab. Na äh schön, unseren Segen hast du. <lacht> oh, jetzt bin ich müde. Ich hau mich in die Falle. Guten Nacht, Zwillinge. Schlaf gut. Ihr auch. Nacht. Hm. Tja, was sagt man dazu? Am besten vorher gar nichts. Hm. Am nächsten Morgen kam es beim Frühstück im Speisesaal zu einer recht unangenehmen Situation. Die Zwillinge hatten sich gerade zu ihren Freundinnen an den Tisch gesetzt, als Esther zu ihnen trat. Hallöchen! Ist bei euch noch ein Plätzchen frei? Sicher doch. Mhm. Ich sag euch, ich bin fix und alle. Mhm. Wieso das denn? Ja, diese Sinje, mit der ich ein Zimmer teilen muss, schnarcht, dass sich die Balken biegen. Und zwischendurch labert die auch noch im Schlaf. Ja, Mama? Mach ich, Mama. Du kannst dich auf mich verlassen, Mama. Oh, du Ärmste. Mir kam es beinahe so vor, als würde der Geist der Mutter über ihrem Bett schweben, um sie auch noch während ihres Schlafes zu kontrollieren. Wie kann man sich nur so von seiner Mutter bevormunden lassen? Das musst du verstehen, Nächster. Elke Lemanski war einmal eine sehr berühmte Schauspielerin. Mhm. Die sind immer etwas exzentrisch. Mhm. Ist mir schon klar. Ich habe auch mal einen alten Film mit ihr in der Hauptrolle gesehen. Mann, spielte die schlecht. Nee. Und da ist Schublade. Und dazu ist sie überhaupt nicht fotogen. Die hat doch so ein breites Gesicht wie eine plattgehauene 2-Euro-Münze. <lacht> also darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber jetzt, wo du es sagst, der Vergleich ist köstlich. Da kommt sie. Oh. Guten Morgen. Ihr seid ja schon Sinn. bester Laune. Muss man mitlachen? Ich bin ja nicht. Ähm Ach, bevor ich's vergesse, Zwillinge. Ich habe von meiner Tante einige Kinogutscheine bekommen. Wie wär's? Wollen wir demnächst gemeinsam in die Stadt gehen und uns einen schönen Nachmittag machen? Wie kommen wir denn zu der Ehre? Naja, ich bin ja noch neu hier. Und schließlich muss man Freundschaften knüpfen. Und wenn ich mir euren Haufen so ansehe, scheint ihr mir hier die interessantesten Persönlichkeiten zu sein. Hm. Ihr seid doch auch die Vertrauensschülerin, richtig? Mhm. Damit genießt ihr wohl einen Sonderstatus, den ich offengestanden ganz reizvoll finde. Mhm. Ich fühlte mich schon immer mehr zu charismatischen Leuten hingezogen. So? Mhm. Na, wenn du dich da mal nicht irrst. Doch in einem Punkt muss ich dir recht geben, was den Sonderstatus betrifft. Meine Schwester äh? und ich scheinen zurzeit die einzigen Personen zu sein, die deine abwertenden Äußerungen über unsere Freundinnen, die dazu auch nur Äußerlichkeiten betreffen, überhaupt nicht witzig finden. Mhm. Ja, was ist denn jetzt los? Das würde ich auch gern wissen, Honey. Naja, ja, Okay. Also, erstes Humor ist vielleicht etwas, na ja, drastisch. Ja. Aber sein. musst du sie deswegen gleich so anfahren? Du nennst es drastisch, Hilda. Ich finde es schlicht und ergreifend unkameradschaftlich mhm. und total verletzend. Ja, ja, Moment, genau. Moment. Darf die Angeklagte vielleicht mal was zu ihrer Verteidigung äußern? Nur zu. Ich gebe zu, dass meine Sichtweise manchmal etwas krass ist. Dennoch beurteile ich die Dinge so, wie ich sie sehe. Daraus kannst du mir doch keinen Strick drehen. Im Übrigen gehe ich mit mir selbst ebenso hart ins Gericht. In Inwiefern? So? Na, ich bin nicht gerade die Schlankeste, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich esse halt von mein Leben gern. Dennoch ist mir völlig bewusst, dass meine Figur für mich, aber auch für andere kein schöner Anblick ist. Aus diesem Grund trage ich auch weite Kleidung, die meine Speckpolster zumindest etwas kaschieren. Und? Worauf willst du hinaus? <lacht> ja, ja, wenn ich mich stattdessen in hautenge Klamotten zwängen würde, in denen ich garantiert wie eine Presswurst aussehe, wäre ich äußerst dankbar dafür, wenn mich jemand auf diesen Missstand hinwiese. <lacht> ehe ich mich noch länger in so einer Aufmachung in aller Öffentlichkeit blamiere. Das verstehe ich unter Kameradschaft. Das leuchtet ein. Schön. Eins zu null für dich, Esther. Trotzdem lege ich dir zwei Dinge ans Herz. Und die wären? Wenn du das nächste Mal jemandem einen gut gemeinten Ratschlag geben willst, dann klär das bitte unter vier Augen und nicht vor versammelter Mannschaft. Ach, ausnahmsweise sehe ich jetzt mal großzügig über die Tatsache hinweg, dass du gerade das Gegenteil von dem tust, was du mir predigst. Ich, <lacht> 2 zu 0 für Esther, würde ich sagen. Und die zweite Sache? Sei mit deinen Äußerungen... Nein, Blödsinn. Das werde ich mit dir allein besprechen. Oho, damit steht es 2 zu 1. <lacht> Nun, wie sieht's aus, Hany und Nanni? Hm? Wie meinst du das jetzt? Ich spreche von meiner Einladung ins Kino. Seid ihr dabei? Wie, du? Du hältst an deiner Einladung fest? Mhm. Na klar. So eine kleine Auseinandersetzung ändert doch nichts an der Tatsache, dass wir Freundinnen werden können, oder? Ich will sogar noch einen draufgeben. Von unterschiedlichen Auffassungen kann man vielleicht sogar noch etwas lernen. Hm. Hm. Vielleicht? Was sagst du dazu, Hanni? Also, ich bin dafür, das Kriegsball zu begraben. Ja. Also, schön. Wir sind dabei. Oh. Los, lass uns aufbrechen. Sonst kommen wir noch zu spät hm. zur Deutschstunde. Und Frau Lemanski kann Unpünktlichkeit nicht ausstehen. Genau. Großartig! Ich freue mich schon. Hm? Äh Ich meine natürlich auch das Kino. <lacht> ja, das ist schon klar. Alles andere wäre ja auch hirnrissig. Ja, <lacht> Der Deutschunterricht bei Frau Lemanski war wahrlich kein Honigschleppen. Die resolute Lehrerin duldete nicht den geringsten Spaß und sie ermahnte die Schülerinnen des Öfteren zu größerer Aufmerksamkeit, da in einigen Tagen eine schwere Deutscharbeit auf dem Lehrplan stand. Hanni und Nanni aber waren mit einem anderen Problem beschäftigt. Seit der Auseinandersetzung mit Esther im Speisesaal wich die neue Schülerin nicht mehr von ihrer Seite. Aus unerfindlichen Gründen hatte sie einen Narren an den beiden gefressen und hielt sich ständig in ihrer Nähe auf. So war es auch an jenem Nachmittag, als die beiden Mädchen die Pferde Max und Sternchen im Stall aufsuchten, um ihnen frische Moorrüben zu bringen. Völlig unvermittelt stand Esther neben ihnen. Ja. Die scheinen euch zu schmecken, was? Hm. Ach, ihr seid ganz lieb. Hallo, Zwillinge! Esther! Hast du mich erschreckt? Immer locker bleiben, Nani. Ich schleiche mich öfter leiser an. Nur so bringt man in Erfahrung, ob die Leute vielleicht nicht doch hinter dem Rücken überein lästern. Wie bitte? Ja. Nur ein kleiner Scherz. Ich hab euch gesucht, weil mir vorhin eine spitzen Idee durch den Kopf geschossen ist. Und? Hm. Ich hab euch doch erzählt, dass mich die dämliche Sinje mit ihrem Schnarchen und den nächtlichen Selbstgesprächen ständig um den Schlaf bringt. Und da hab ich mir gedacht, wäre es nicht irre, wenn ich mit Anja, die sich mit euch das Turmzimmer teilt, einfach tauschen würde. Sie zieht zu Sinje und ich käme zu euch. Na, was haltet ihr davon? Vergiss es ganz schnell wieder, Esther. Aber, aber wieso? Die beiden verstehen sich doch blendend und wir können... dann... weiß es, Esther. Selbst wenn wir es wollten, ist da nichts zu machen. Ach, und wieso nicht, wenn man fragen darf? Das Turmzimmer ist der einzige Schlafplatz, der in Lindenhof behindertengerecht ausgestattet genau. ist. Und da Anja ja auf ihren Rollstuhl angewiesen ist, wird sie dort auch wohnen bleiben. Na toll. Und ich hatte mir alles so schön ausgemalt. Wir könnten bis in die Nacht schnattern und ich würde von euch alles über die anderen Schülerinnen erfahren. Außerdem finde ich euren Job als Vertrauensschülerin völlig faszinierend und würde gern mehr darüber in Erfahrung bringen. Tja, Nichts zu machen, Esther. Du musst wohl weiterhin mit Sinir Vorlieb nehmen. Okay, schon verstanden. Aber bei unserem gemeinsamen Kinobesuch bleibt es doch, oder? Wenn du uns jetzt gleich in Ruhe lässt, ja. Ähm, ich habe mit meiner Schwester nämlich noch etwas Wichtiges zu besprechen. Unter vier Augen, verstehst du? Ah, apropos unter vier Augen. Wolltest du mir nicht auch noch etwas mitteilen, Anni? Na, ja, raus damit. Anni kann getrost dabei sein. <lacht> Gut, wenn es denn jetzt unbedingt sein muss... Das Wichtigste habe ich dir eigentlich schon gesagt, Esther. Trotzdem, noch mal zum Mitschreiben. Hör bitte endlich mit deiner negativen Kritik auf. Für einige von uns mochte das am Anfang ja ganz witzig sein, aber langsam beginnt es zu nerven. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Solche Bemerkungen wie über Sinje, die wir beide nun wirklich alles andere als dämlich finden. Spar dir bitte in Zukunft, ja? Wir können nur froh sein, dass Linie von deinen Gehässigkeiten, die du über sie und ihre Mutter vom Stapel gelassen hast, nichts mitbekommen hat. Mhm. Mann, seid ihr empfindlich. Ja. Aber schön. Ich habe geschnallt, dass ihr das Weichspülprogramm bevorzugt. Ich werde mich also künftig in eurer Gegenwart am Riemen reißen. Okay? Das wird sich ja zeigen. So, und nun lasse ich euch allein. Schließlich will ich unsere Freundschaft nicht unnötig strapazieren. Trotzdem schade, dass ich das Zimmer nicht mit Anja tauschen kann. Bis dann, Zwillinge. Tschüss. Ach, die geht mir gehörig auf den Geist, Honey. Mit so einer penetranten Mitschülern hatten wir es ja noch nie zu tun. In Zukunft werde ich die Flucht ergreifen, wenn Esther noch weiter unsere Nähe sucht. Psst, nicht so laut. Ach, der ist zuzutrauen, dass sie noch hinter der Tür steht und uns belauscht. Das hat sie ja vorhin selbst zugegeben. Ich guck schnell mal. Mhm. Und ist sie weg? Die Luft ist rein. Da hinten läuft sie. <lacht> um was ging es eigentlich, worüber du mit mir unter vier Augen sprechen wolltest, Hani? <lacht> um gar nichts. Ich wollte Esther nur möglichst schnell wieder loswerden. <lacht> <lacht> Den Zwillingen sollte aber das Lachen bald vergehen. Eine Woche später. Die Deutscharbeit war bereits geschrieben. Nun warteten die Schülerinnen gespannt auf das Ergebnis. Zum Ende des Unterrichts teilte Sinje die korrigierten Arbeiten aus. Die Hefte der Zwillinge waren merkwürdigerweise nicht dabei. Was hatte das zu bedeuten? Mhm. Mhm. Ähm. Wo steht denn das jetzt? Oh, oh ah. wei, ich hab nur ne 3 Minus. Ah, Yippie, ich hab ne 2 Plus. Äh, ja oh, die mich, mhm. Da möchte man ja das Heft am liebsten wieder zuschreiben. Oh, wirklich. Hey, Sinje. und was ist mit unseren Heften? Keine Ahnung. Ich habe alle ausgeteilt. Soll ich meine Mutter … Nicht nötig. Frau Lemanski? Ja? Na, nee? Was ist denn mit unseren Arbeiten? Haben Sie die vielleicht vergessen? Nein, nein. Ganz im Gegenteil. Wie meinen Sie das? Könnt ihr euch das nicht denken, Zwillinge? Nein, wir haben nicht die geringste Ahnung. Bei einer Schauspielprüfung würdet ihr für diese Vorstellung gnadenlos durchrasseln. Schämt ihr euch denn überhaupt nicht, eure Klassenlehrerin so schamlos zu hintergehen? Ach, bitte? Was meinen Sie denn damit? Nach diesen Worten herrschte im Klassenzimmer tödliche Stille. Frau Lemanski öffnete ihre Aktentasche und entnahm daraus zwei Hefte. Dann blickte sie Hanni und Nanni über den Brillenrand hinweg, prüfend an. Hattet ihr das wirklich nötig? Wovon sprechen sie denn bloß? Ihr habt in eurer Arbeit jeweils zwei Rechtschreibfehler. Und? Dumm dabei ist nur, dass es sich dabei jeweils um exakt die gleichen Fehler handelt. So. Beim Wort Renaissance habt ihr das eine S vergessen. Und bei Apostroph habt ihr statt PH das F angehängt. Oh, die Sachlage ist wohl eindeutig. Wobei nur noch nicht geklärt ist, wer hier von wem abgeschrieben hat. Aber Frau Lemanski, wir schwören Ihnen, dass Reitet Sie nicht... euch mit Lügen nicht noch tiefer in den Schlamassel, Zwillinge. Ihr habt mich maßlos entgegen. Aber Mama... Mal schweig, Sinje! Nun, Hanni und Nanni, habt ihr mir noch etwas zu sagen? Sie glauben uns ja doch nicht. Was können wir da schon zu unserer Verteidigung sagen, außer dass wir beide bestimmt nicht voneinander abgeschrieben Nein, haben? Nein. Und Wirklich wie erklärt nicht. ihr es euch dann, dass ihr exakt die gleichen Fehler habt? Verarmung. Das verstehe ich auch. Frau Lemanski, ich denke, dass die beiden. Was du denkst, ist doch völlig unwichtig, Esther. Wichtig ist nur, was ich denke. Und ich habe bereits eine Entscheidung getroffen. Ihr beiden, schreibt morgen diese Arbeit noch einmal, allerdings mit neuen Fragen. Oh. Sind wir uns darin einig? Wir können doch nicht Sind wir uns darin einig? Also gut. Es bleibt uns ja wohl nichts anderes übrig. Der Unterricht ist für heute beendet. Mhm. Mhm. Hier habt ihr eure Arbeiten zurück, Zwillinge. Schade. Wirklich schade. Ich verstehe das nicht. Sie hat recht. Es sind exakt die gleichen Fehler. Also, das ist wirklich ein Ding, Zwillinge. Ich kenne euch doch, sowas macht ihr doch nicht. Mm -mm. Aber mir könnt ihr es doch ruhig anvertrauen. War da Schummelei im Spiel? Ach, wir sind Kinder. absolut unschuldig, Hilda. Das Ach. müsst ihr uns glauben. Ja, ja aber also, wie kann das, das, kann das angehen? Zeigt doch mal her. Hier. Guck, zeig mal. Ja. Ja, tatsächlich. Ich bin auf eurer Seite, Hanni und Nanni. Ich kann mir auch nicht erklären, weshalb meine Mutter so streng ist. Lass gut sein, Senior. Lehrerin ist eben Lehrerin. Ja, und Mutter ist Mutter. Hm. Hey, ihr beiden! Oh. Okay, jetzt nicht. Noch Essen. Oh, nee. Komm an, lass uns schnell die Flucht ergreifen. Ja, schnell. Na, ihr beiden? Die Nummer ist ja leider daneben gegangen. So dumm, dass die Lemanski euch auf die Schliche gekommen ist. Bitte? Hey, wie wär's mit einer Ablenkung? Ich hab doch noch die Kinogutscheine. Oh, Lieb gemeint, Esther. Aber danach ist uns nun heute wirklich äh. nicht mehr. Komm, Nani. Wir gehen. Okay. Soll ich euch vielleicht Kuchen holen? Oder Limonade? Wartet doch mal. Hani und Nanni waren restlos bedient. Sie konnten sich nicht erklären, wie es in der Deutscharbeit zu den exakt gleichen Grammatikfehlern gekommen sein konnte. Oder hatte etwa doch die eine von der anderen abgeschrieben? Sie sahen sich kurz prüfend an. Nein, ausgeschlossen. Aber wie war es dann zu erklären? Die beiden wollten gerade ihr Zimmer aufsuchen, als ihnen die Französischlehrerin Mademoiselle auf dem Flur begegnete. Hallo Zwillinge. Guten Tag, Mamsel. Was macht ihr denn für Gesichter, Mädels? Ist euch etwa die Ernte verargelt? Nicht die Ernte, aber die Deutscharbeit. Hm. Wie darf ich das verstehen? Ach, das ist eine blöde Geschichte. Oh na wo? Raus damit, Annie und Nanni. Ihr habt doch von mir keine Geheimnisse. Also schön, ich mache es kurz. Frau Lemanski ist felsenfest davon überzeugt, dass wir bei der Deutscharbeit voneinander abgeschrieben haben. Und nun sollen wir die Arbeit morgen wiederholen. Mon Dieu, das kann ich nicht glauben, Zwillinge. <lacht> Für euch beide lege ich meine Hand ins Feuer. Ihr würdet niemals eine Lehrerin betrügen. Na, Frau Lemanski ist aber anderer Meinung. Die werde ich mir vorknöpfen, euch der Lüge zu bezichtigen. Eine Katastrophe. Einfach fürchterlich. Fürchterlich. Und was ist mit Ihnen, Mamsel? Leiden Sie unter Ohrenschmerzen? Oder weshalb haben Sie sich ein Tuch um den Kopf gewickelt? Darüber möchte ich lieber nicht reden. Es. Es ist mir peinlich. Wieso peinlich? Dann sind Sie also nicht krank? Nun heraus damit, Mamsel. Sie haben doch vor uns keine Geheimnisse. Eben, ihr dürft mich aber nicht auslachen, Annie und Nanni. Versprecht ihr mir das? Was ist denn los, Mamsel? Momo, ich, ich muss erst die Tuch losbinden. Seht mich an, Zwillinge. Und sagt mir ganz ehrlich, habe ich essliche Ohren? Wie kommen Sie denn plötzlich darauf, Mamsel? Das ist keine Antwort, Nani. Sagt, habe ich Segelohren oder nicht? <lacht> nein, nicht wirklich. Ach, und ich kann mir auch schon denken, wer in diesen Schwachsinn eingeredet hat. Ist er herzig, richtig? Oh nein. No. Sie hatte schon in der ganzen Schule verbreitet, nicht wahr? Nein. Fürchterlich. Wir können Sie beruhigen, Mamsel. Das ist nicht der Fall. Wir wissen aber von ähnlichen Fällen, in denen Esther sich über die Äußerlichkeiten anderer lustig gemacht hat. Mhm. Mary, direkt lustig hat sie sich über mich nicht gemacht. Sie sagte aber, dass, dass meine großen Segelohren nicht zu meinem kleinen Kopf passen würden. Und ich mich nach einer kleinen Schönheitsoperation weitaus besser fühlen würde. Ja, so ein Quatsch. Vor allem, wenn ich danach in einen Spiegel blicken würde. Also das darf doch nicht wahr sein. Mamsel, Sie haben von allen Lehrerinnen in Lindenhof die interessantesten Ohren. Und es wäre eine Schande, wenn Sie daran etwas ändern würden. Mal ganz abgesehen davon, dass wir Sie hinterher gar nicht wiedererkennen würden. <lacht> genau. Ist das wirklich eure Ernst? Voll und ganz. Und wir lassen Sie nicht gehen, bevor Sie uns nicht das Versprechen geben, an Ihren Ohren nicht das Geringste ändern zu lassen. Ebia. Versprochen. Jetzt ist mir auch schon wieder viel wohler. Und das alberne Kopftuch stecken Sie mal gleich weg. Ich danke euch, Zwillinge. Dafür werde ich mich revanchieren. Ich gehe sofort in die Lehrerzimmer Und stelle eure Klassenlehrerin zur Rede. No, no. Meine lieben Zwillinge, Betrüger, das werde ich nicht akzeptieren. Komm, Nani, gehen wir auf unser Zimmer. Hm. Ich kann es überhaupt nicht fassen, Nani. Dieses Da, Mamsel, solche Komplexe einzureden. Und das wohl alles nur, weil sie sich selbst nicht leiden kann. Aber jetzt wird es Ärger geben. Das schwöre mhm. ich dir. Wer mag das jetzt sein? Tara! Überraschung! Esther! Ah, ich, ich hab euch aus der Küche Kuchen und Limonade mitgebracht. So? Na dann komm mal rein. Ähm, wohin mit dem Tablett? Na, dann stell's mal da auf den Tisch. Hui, hier ist ja eine Stimmung. Dass euch die Sache mit der Lemanski so an die Nieren geht, hätte ich nun wirklich nicht vermutet. Vergiss, Frau Lemanski, Esther. Was hast du da am mamsell angetan? Der Französischlehrerin? Nichts. Wieso? Tö, wie bitte? Einer älteren Frau einzureden, dass sie Segelohren habe hm. und ihr zu einer Schönheitsoperation zu raten, damit sie sich beim Anblick in den Spiegel wohler fühle? Das bezeichnest du hm. also als nichts? Das war ein gut gemeinter Rat und weiter tatsächlich nichts. <lacht> Und eigentlich bin ich zu euch gekommen, um endlich mal die Sache mit dem Kinobesuch festzumachen. Und nicht, um mich mal wieder unberechtigt von euch in den Boden stampfen zu lassen. ist die Sache mit dem Kino, Esther. Und ehrlich gesagt auch alles, was unsere angebliche Freundschaft betrifft. Mhm. Menschen, die andere nach ihrem Äußeren beurteilen und sich darüber auch noch lustig machen, interessieren uns nicht. Ja, aber da gibt's keine Aber, Ester. Such dir andere Freunde, die deine Sprüche witzig finden. Ja, ja. ja. Genau. Darauf könnt ihr euch verlassen. Puh, die sind wir los. Meinst du nicht, wir waren doch zu heftig zu ihr? Ivo, nicht die Bohne. Mann, wie hatte ich es satt, ständig vor ihr auf der Flucht zu sein. Und bevor ich mich mit der noch ein einziges Mal unterhalte, schreibe ich lieber zehnmal die Deutscharbeit nach. Die Stimmung hätte nicht schlimmer sein können. Und als Frau Lemanski am nächsten Morgen das Klassenzimmer betrat, wurde es noch ärger. Guten Morgen, Mädchen. Morgen. Ach, setzt euch doch. Ehe wir jetzt mit dem Unterricht beginnen, hat jemand von euch diese Zopfspange hier verloren? Nein. Ich fand sie vorhin draußen auf dem Flur. Aber ja, die gehört mir. Bist du dir da auch völlig sicher, Hanne? Ich werde doch noch meine Haarspange wiedererkennen. Das ist meine. Ach, interessant. Äh, wie meinen Sie das? Heute Morgen hat mich fast der Schlag getroffen. Jemand hat meinem Sportwagen mit einem Schlüssel solche Kratzer zugefügt, dass der Schaden in die Tausende geht. Oh, ist sie das? Sie machen Witze. Mir ist garantiert nicht nach Witzen zumute, Esther. Das ist ja entsetzlich, Frau Lemanski. Wer kann so etwas nur tun? Tja, wer kann so etwas nur tun? Wenn ich meinen Blick durch dieses Klassenzimmer schweifen lasse, schaue ich in lauter Unschuldsgesichter. Hier sitzen nur brave Engel. Und doch sitzt die Schuldige unter euch. Oder korrekterweise die Schuldigen. Wie kommen Sie denn darauf? Weil ich diese Zopfspange nicht auf dem Flur gefunden habe, sondern unter meinem Auto. Nein, das kann doch nicht sein. Nein, Nein Mama. Nein. Das alles muss ein schrecklicher Irrtum sein. Seine, bitte! Hanni und Nani würden so etwas niemals tun. Wie sehr würde ich mir wünschen, es wäre so. Aber die Tatsachen <lacht> sprechen eine andere Sprache. Aber, aber, ihr wolltet euch an mir rächen, <lacht> weil ich euren Betrug in der Deutscharbeit durchschaut habe. Das Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Und dann habt ihr auch noch versucht, eure Französischlehrerin auf eure Seite zu ziehen. Nein. Sie konnte mich aber nicht von eurer Unschuld überzeugen. <lacht> Frau Lemanski! Jetzt nicht, Hilda. Na, es ist aber wichtig! Ich habe hier die Übungsbögen von der letzten Deutscharbeit. Wen interessiert das? Na, uns alle! Denn zufällig haben wir, in diesem Fall die Zwillinge Jenny und meine Wenigkeit, gemeinsam für die Arbeit gebüffelt. Ja, und? Ich habe mir diese Bögen, auf denen wir vier unsere handschriftlichen Notizen gemacht haben, gestern Nachmittag noch einmal genauer angesehen. Und darauf ist schwarz auf weiß zu ersehen, dass Hanni und Nanni die Worte Renaissance und Abostrophe bereits hier schon unabhängig voneinander mit den gleichen Fehlern geschrieben haben. Zeig mal hier. Also dazu habe ich mich auch noch in der Bibliothek schlau gemacht. Das Phänomen, dass eineige Zwillinge die gleichen Rechtschreibefehler machen, tritt häufiger auf. Selbst wenn sie voneinander getrennt aufwachsen. Das muss irgendwie mit den Genen zu tun haben. So richtig habe ich das auch nicht verstanden. Ja, aber wie, wie, wie ich meine, wie wie, wie, wie kann dann, aber ich meine... Na, auf alle Fälle steht somit fest, dass Hanni und Nanni bei der Deutscharbeit nicht voneinander abgeschrieben haben und sie von ihnen zu Unrecht verdächtigt wurden. Danke, Hilda. Und damit, liebe Hilda, hast du uns das Motiv geliefert, weshalb sich Hanni und Nanni an Frau Lemanski rächen wollten. Nein! Oh. Bitte! Ich hab doch nur … Statt deinen Freundinnen den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, hängen sie jetzt noch tiefer drin. Und dann ist da ja noch die Sache mit der Zopfspange. Hanni hat sie verloren, während sie damit beschäftigt war, die Beifahrertür von Frau Lemanskis Wagen zu zerkreifen. Nein, nein, das da ist so eine rein. böswillige Unterstellung! Jetzt ruhig, mich, ruhig! Es bringt doch gar nichts, wenn wir jetzt alle durcheinander … Moment. Was haben Sie, Frau Lemanski? Ist er? – Woher weißt du, dass die Beifahrertür zerkratzt wurde? – Was? Ich oh, …– Oh! Oh! – Wieso? – Esther, sieh mich an. – Du hast meinen Wagen beschädigt, richtig? – Nein, ich …– Du hast die Beifahrertür zerkratzt und anschließend Hannis Zopfspange am Tatort hinterlegt, sodass der Verdacht auf die Zwillinge fallen musste. Oh, – Nein, ich oh, … aber ich …– Nein, ich hab doch …– Esther, sieh mich an, bitte. Esther. Es ist also wahr. Aber warum, Esther? Warum hast du das nur getan? Ich glaube, das können wir Ihnen erklären, Frau Lemanski. Aber nicht vor versammelter Mannschaft. Ich hasse euch! Ich hasse diese Schule! Ich, ich hasse alles! Oh. Ich bitte, Schreien. bitte, bitte, bitte, bitte, beruhigt euch, bitte! Bitte. Hanni? Nani, Ich habe euch großes Unrecht angetan. Alle weiteren Beteuerungen von meiner Seite könnten es auch nicht wiedergutmachen, das ist mir vollends klar. Deshalb belasse ich es auch bei einer Frage. Könnt ihr mir noch einmal verzeihen? Tja. Bitte. Es wird uns ja nichts anderes übrig bleiben! Ach, danke! Das Ach, das ist wirklich sehr großzügig von euch! Danke! Kommt doch mal her, ihr beiden! Ich muss euch mal so richtig drücken! Aber du nicht vor versammelter Mannschaft! Das ist doch peinlich! <lacht> danke! <lacht> Esther Herzig hatte noch am selben Tag ihre Koffer gepackt und wurde am späten Abend von ihren Eltern im Internat abgeholt. Niemand weinte ihr eine Träne nach. Und die Lindenhof-Mädchen erfuhren auch nie genau, weshalb sich Esther so hässlich aufgeführt hatte. Und so kehrte langsam wieder Ruhe in den Schulalltag ein. Die Frage war nur, für wie lange? Ja, eins noch. Jenny ist dann doch nicht zum Friseur gegangen, im Gegenteil. Sie trägt jetzt ihre alte Frisur ganz offen zur Schau und fühlt sich pudelwohl damit.